Розділ тринадцятий. Тому що читач знайомиться з новими дійовими особами, а також з різними цікавими перепитіями, які пов'язані з цими особами і мають безпосереднє відношення до цієї оповіді. «Де Олівер?» – підвівшись грізно, спитав Фейгін. «Де цей хлопець?» Злодійчуки подивилися на свого наставника, очевидно, не на жарт перелякані його лютим виглядом. І збентежено перезернулися, але не відповіли нічого. «Що сталося з хлопцем?» – вигукнув старий, схопивши пройду за комір і клинучи його, на чим світ стоїть. «Кажи, бо вдавлю!» Містер Фейгін явно не жартував. І Чарлі Бейтс, який твердо вірив, що береженого Бог береже і зовсім не відкидав можливості, що другим буде задушено його, впав навколішки і зайшовся голосним, протяжливим, несамовитим плачем, чимось середнім між ревом скаженого бугая і капітанського рупора. «Скажеш ти чи ні?» – гаркнув єврей і тросинув Пройду так, що той тільки дивом якимось не вилетів із свого просторого сюртука. «Його злапали фараони, і вкрай!» – охмуро відказав Пройда. «Пустіть мене! Чуєте?» Рвучко смикнувшись, він вискочив із сюртука, який залишився в руках старого, схопив довгу виделку і штрикнув нею, спрямовуючи в жилет веселого старого джентльмена. Якби він поцілив, то Фейгінові довго було б недосмішків. Фейгін, однак, відскочив із притністю, несподіваною для такої немічної з виду людини. Схопив кухоль і замахнувся ним, цілячи в голову нападника. Та в цю мить Чарлі Бейтс відвернув його увагу вже окрай страхітливим виттям, і старий нараз роздумавши, пошпурив кухоль з пивом у цього юного джентльмена. Що тут у вас в біса коїться? проборчав чийсь густий бас. Хто це шпурнув кухоль? Ваше щастя, що попали пиво мене кухлем, а то б я вам показав. Так так, ясно? Хто ж ще, як не цей багатющий, загребущий, триклятущий старий єврей, може розкидатися питвом? Людина склянки води даремно не вихлюпне, якщо, звісно, не навчилася дурити водопровідну компанію. А він? Що тут у вас сталося, Фейгіне? Хай вам біс, увесь шарф заляпали пивом. А ну, заходь, шолодива тварюко. Чого став за дверима, наче соромися свого хазяїна? Марш сюди!» Словаці належали кремезному чолов'язі років 35-ти, убраному в чорний, плисовий сюртук, дуже засмальцьовані коричневі бриджі, шнуровані черевики і сірі, бавовняні панчохи на товстих ногах з опуклими мускулястими литками. Дивлячись на такі ноги при такому вбранні, Завжди відчуваєш, що їм чогось бракує, а потім здогадуєшся – кайданів. На голові в незнайомця був коричневий капелюх, а на шиї – брудна строката хустка, обтріпаними кінцями якої він стирав з обличчя пиво. Коли гість скинув хустку, то виявилося, що обличчя в нього широке, грубе, днів зотри не голене, очі похмурі і одне з них прикрашене різнобарвим свинцем, що свідчив про недавнє тілесне ушкодження. «Заходь, чуєш?» – прогорчав цей симпатичний громило. До кімнати боязку прослизнув білий кудлатий пес з подряпаною мордою. «Чого ти не зайшов відразу?» – гаркнув на нього чолов'яга. «Може, тобі вже не підходить моя компанія, га?» «Лягай!» Для підкріплення наказу він шторхонув собаку ногою так, що той відлетів у протилежний кінець кімнати. Проте псові це видно було не первина. Навіть не дзявкнувши, він згорнувся калачиком у кутку і, часто кліпаючи своїми злостивими очима, взявся розглядати кімнату. «Ну, чим ти тут, розважаєшся?» – спитав чолов'яга, зручно мощуючись на стільці. Мордуєш малечу? Ти, жми крути ненаситний, старий кровопивце. Дивно, як вони тебе досі не зарізали. Бувши ними, я б тебе давно порішив. Так, бувши твоїм учнем, я б тебе давно Ша, ша, містер Сайкс, мовив тремтячи, старий, Нащо ж так голосно? А ну, без містерів, гримнув здоровило, я твоїй чемності ціну знаю. Чим ти ласкавіший, тим більше паскудство замишляєш. Ти знаєш, як мене звати? Так і називай. А прийде час, я свого імені не ославлю, будь певен. «Ну, гаразд, гаразд, білий секс», – підлесливо забалькотів старий. «Я бачу, ти в поганому гуморі, біле». «Ти вгадав», – відповів секс. «Але й тебе, певно, щось гризе, якщо ти розкидаєшся кухлями. Чи, може, тобі за іграшку? Що кухлем кинути? Що своїх виказати?» «Ти здурів?» – скрикнув старий, хапаючи його за рукав і показуючи на хлопців. Містер Сайкс задовольнився пантомімою. Ніби зашморгнув вузол під своїм лівим вухом і звісив голову на праве плече. Старий, видимо, чудово зрозумів, що це має означати. Потім злодійською говіркою, якою він звик висловлюватись і якої ми тут не наводимо, бо читач її однаково б не зрозумів, містер Сайкс зажадав склянку чого-небудь міцного. «І дивись!» «Не підсип туди отрути?» – додав він, кладучи на стіл капелюха. Сказано, це було жартома, та якби він побачив, як лиховісно звузилися очі в старого, коли той, закусивши синю губу, обернувся до буфета, він переконався б, що ця застарога не зайва, бо веселому старому джентельменові і справді не чуже було бажання зміцнити виріб винокура. скляночки, Містер Сайкс зволив звернути увагу на юних джентльменів, Ця люб'язність привела до розмови, в ході якої пройде детально розповів, чому і як заарештовано Олівера, дозволяючи собі трохи відхилятись від істини, а подекуди прикрашати її, як того, на його думку, вимагали обставини. «Боронь Боже, що Бог не зайве!» – мовив єврей. «Нам тоді не минути лиха!» «Може статись, може статись», – зловтішно вишкірився Сайкс. «Візьми і продасть тебе, Фейгіне». «А як, Боронь Боже», – провадив далі єврей, мов би не почувши слова гостя і водночас пильно дивлячись на нього. «А як, Боронь Боже, ми погоремо, то погорять інші. І не знаю, як мені, а тобі буде таки не мій голубе». Сайкс здригнувся і рвучко обернувся до Фейгіна. Але старий джентльмен, звівши плечі до самих вух, утупився відсутнім поглядом у стіну. Запала тривала мовчанка. Здавалося, всі члени чесної компанії поринули у власні роздуми, включаючи й пса, який кровожерно облизувався, мов би виявляючи собі, як хапне залитку першого ліпшого перехожого, що трапиться йому на вулиці. «Треба, щоб хтось дізнався, чим воно скінчилось у відділку», – сказав містер Сайкс, уже куди поміркованішим тоном. Єврей кинув головою на знак згоди. «Якщо він не засипав нас і дістав строк, турбуватися нема чого, аж поки його випустять», – додав містер Сайкс. «А тоді доведеться про нього подбати. Взяти наш ворку». Старий знову кивнув головою. Сайкс, звісно, говорив діло, але здійсненню його пропозиції заважала одна вельми серйозна обставина. А саме і Пройда, і Чарлі Бейтс, і Фейгін, і містер Вільям Сайкс кожен окремо і всі разом відчували глибоку і непереборну нехід до поліції і не наблизились би до поліційного відділка ні за якісь скарби в світі. Важко сказати, скільки часу вони просиділи б отак, мовчки дивлячись один на одного, досить таки прикрій нерішучості. Але нам нема чого міркувати над цим, бо раптом поява двох юних леді, яких Олівер уже бачив раніше, знову розв'язала всім язики. «Ось хто нас виручить», – вигукнув єврей. «Бет піде. Ти ж підеш, серденько, так? Куди?» – спитала юна леді. – Та до поліції, серденько, – улесливо мовив Фейгін. – Треба віддати належне юній леді. Вона не відмовилася, Руба, а тільки твердо і урочисто заявила, що краще вже піде Фізіономія в старого витяглася. Він відвернувся від юної леді в яскравому, щоб не сказати розкішному вбранні червоні сукні, зелених черевиках, жовтих папільйотках, і медовим голосом звернувся до другої. Ненсі, рибонько, а що ти скажеш? Що нічого не вийде і не проси, Фейгіне, відповіла Ненсі. то як? Отрутився містер Секс, кидаючи на неї похмурий погляд. А отак, Білле, незворушно відказала дівчина. Кому ж ти, як не тобі наполягав містер Секс. Про тебе тут ніхто нічого не знає. А я й не хочу, щоб знали відповіла Ненсі так само спокійно. Тому й кажу не так, а ні, Білле. Вона піде, Фегіне сказав Секс. Ні, вона не піде, Фейгіне, заперечила Ненсі. Піде, піде, Фейгіне, сказав Сайкс. І він мав рацію. Погрозами, обіцянками, хабарами юну леді врешті уговтали таки взяти на себе цю місію. Її справді не могли зупинити міркування, що стримували її милу подружку. Зовсім недавно, перебравшись у Філдлейн, Звіддалених, але таких милих матроському серцю кварталів Редкліфу вона могла не боятися, що її впізнає тут хтось із численних знайомих. Тож, надівши поверх сукні чистий білий фартушок і сховавши папільйотки під солом'яним капелюшком, обидва предмети туалету старий видобув із своїх невичерпних запасів. Міс Ненсі приготувалася виконати доручення. «Завжди на хвильку, рибенько», – мовив єврей, подаючи їй кошика з гришкою. «Триматимеш його в руці. Так буде пристойніше, голубонько. «А в другу руку дай їй ключ від дверей, Фейгіне», – сказав Сайкс. «Вона тоді виглядатиме зовсім натурально». «А вже ж, твоя правда», – зрадів старий, чіпляючи на вказівний палець юної леді великого ключа. О, так, чудово. «Чудово, рибонька моя!» – вигукнув він, потираючи руки. «Ой, братику! Сердешний, любий, безвинний братику!» – заголосила Ненсі, обливаючись сльозами і розпачливо трясучи в руках кошика і великого ключа. «Що з ним сталося? Куди його поділи? Ой, згляньтеся, джентльмени, Скажіть, що ви зробили з моїм рідним братиком?» Благаю, скажіть, джентльмени. Викликавши цим жалісним, зворушливим лементом безмежне захоплення своїх слухачів, міс Ненсі замовкла, підморгнула товариству, сміхнулася, уклонилась і вийшла. "Оце таки тямуща дівчина, мої дорогісенькі", мовив єврей, обертаючись до своїх юних друзів і поважно похитав головою, не би закликаючи їх наслідувати її блискучий приклад. «Вона робить честь жіноцтву», – озвався містер Сакс і, наповнивши склянку, грюкнув по столу кулачиськом. «П'ю за її здоров'я і за те, щоб усі вони були такі, як вона». Поки вони розсипалися в цих та багатьох інших похвалах на адресу Ненсі, Ця юна леді поспішала до поліційного відділка, куди незабаром і прибула цілком щасливо, незважаючи на деяку несміливість, таку природну для беззахисної дівчини, яка не звикла ходити вулицями сама. Зайшовши з двору, Ненсі постукала ключем у двері однієї з камер і прислухалась. Не почувши нічого, вона кахикнула і знову прислухалась. Відповіді не було, і тоді вона ніжним голоском прошепотіла. «Ноллі! Любий Ноллі!» А в камері не було нікого, крім нещасного босого злочинця, заарештованого за гру на флейті. Коли його злочин проти суспільства був повністю доведений, містер Фент засудив бідолаху, В'язень не відповів Ненсі, бо оплакував свою флейту, конфісковану на користь муніципалітету. Отож, Ненсі перейшла до сусідньої камери і знову постукала. — Чого вам? — озвався тихий кволий голос. — Чи нема там у вас маленького хлопчика? — схлипнувши, спитала Ненсі. — Ні, — відповів В'язень. — Боронь Боже! Це був 65-річний волоцюга засуджений до ув'язнення через те, що він не грав на флейті, тобто за те, що жебрав на вулиці, не заробляючи собі на прожиток якоюсь працею. А в камері поряд чекав, поки його переведуть до тієї самої в'язниці, чоловік, що розносив на продаж олов'яний посуд без належного на те дозволу, і таким чином заробляв собі на прожиток в обхід податкового відомства. Оскільки серед цих злочинців Олівера не було, і жоден з них нічого про нього не знав, Ненсі звернулася просто до добродушного тюремника в смугастому жилеті. І жалібно стогнучи і голосячи, а виходило це в неї дуже переконливо, завдяки тому, що вона раз у раз плескала руками, в яких тримала ключа й кошика. Зажадала, щоб він віддав їй її, її дорогого братика. «А в мене його немає, Люба моя!» – сказав старий. «Де ж він?» – розпачливо вигукнула Ненсі. «Його забрав із собою джентльмен», – відповів тюремник. «Який джентльмен! Господи Боже мій, який джентльмен!» – заволала Ненсі. У відповідь на безладні розпити, прибитої горем сестри, старий розповів, як Олівер під час судового розгляду зомлів, як його виправдали, коли один із свідків довів, що крав не він, а інший хлопець, який уник арешту, і як після цього позивач повіз Олівера, непритомного, до себе додому. «Що ж до адреси, то її сторож не знав» тільки чув, що Кучерові звеліли їхати до Пентонвілу. Окрай засмучена, приголомшена сестра, заточуючись, попленталася до воріт, але за ними враз перейшла з нетвердої ходи на швидкий біг і кружним шляхом весь час петляючи помчала до житла Фейгіна. Ледве вислухавши її звіт, Містер Білл Секс квапливо гукнув білого собаку, насунув капелюха і подався геть, не гаючи часу навіть на те, щоб попрощатися з товариством. Нам конче треба довідатися, де він, мої любі. Його треба будь-що знайти, дуже схвильовано мовив старий. Чарлі, ти наділо більше не ходи. Крутися по Пентонвілу, поки чого-небудь не вивідаєш. «Ненсі, голубонько, його треба розшукати. Я цілком покладаюся на тебе, голубонько, на тебе і на пройду». «Стривайте, стривайте», – додав він тремтячою рукою, відмикаючи шухляду. «Ось вам гроші, дорогенькі мої. Цю нашу лавочку я відсьогодні зачиняю. Ви знаєте, де мене знайти. А тепер мерщій звідси. Не гайте ні хвилини, дорогесенькі». Кажучи це, він виштовхав їх із кімнати, а тоді двічі обернувши ключа і клацнувши засовом витяг із схованки скриньку, яку ненароком побачив Олівер, і заходився похопцами розпихати покишення годинники і коштовності. Стукіт у двері змусив його здригнутись. «Хто там?» – верескливо скрикнув він. «Я!» – позвався крізь замкову щелину голос пройди. «Ну, чого тобі?» – роздратовано гукнув Фейгін. «Ненці питає, чи тягти його до нашого другого кишла?» – спитав Пройда. «А тож», – відповів старий, – «як тільки вона його злапає, головне знайдіть його, а там я вже знатиму, що робити, будьте певні». «Ясно», – буркнув хлопець і кинувся наздоганяти своїх товаришів.